Druhou přednášející tohoto dne bude Marie Větrovcová, opět kolegyně z Centra pro teoretická studia, která se věnuje dějinám, geometrie a fenomenologické filozofie je na Patočky, A tímto ji předávám slovo. Děkuji za milé obeření, pozvání na to, to školu. A já bych se chtěla věnovat zprácení smyslu a existence na pomezí matematiky a filozofie, ale budu vycházet z té filozofické pozice dneska. Mám k tomu několik původních poznámek, abychom se vtráhli do tématu. Jak jsme v předchozí přednášce slyšeli, tak často jsme se bavili o tom, kdy matematický výraz Uh, má smysl. A uh, z definice matematický výraz má smysl, pokud vede ke konečnému výsledku, je určitý nebo určitelný. Ale co to znamená ta konečnost, ta určitelnost a určitelnost? To je to, co mě vlastně zajímá. Jak jsem slíbila uh, v načrtnutém abstraktu k mému povídání, tak se budu věnovat stavu filozofie, vědy a matematiky a jejich postavení vůči celku světa a, a také vůči člověku, který je v tom světě. A, na tomto příkladu matematiky, a matematika byl jenom příkladem pro tázání se, co to je negace, nebo co to je a není negace, ta prázdno a existence, pro filozofii, ale také pro matematiku, se všemi těmito pojmy matematika zachází a přitom jsou to pojmy, pojmy které... nebo pojmy, výrazy, které přicházejí i z filozofie, ale které se dotýkají našeho běžného života a našeho běžného pový, pobývání ve světě. Budu se tedy uh, dívat na to, co to znamená ztrácení smyslu tělesnosti, a našich tělesných smyslů v té matematice, napříkladu tvaru, rovnice a symbolu. A budu se dotýkat tak i zároveň otázek, které s matematikou téměř vůbec nesouvisejí. A to jsou otázky svobody, transcendence, pravdy a novosti. A vycházet přitom budu z nedávno publikovaných skic a náčrtů, k textu Negativní platonismus na Patočky, o kterém zde také už byla řeč uh, v sobotních příspěvcích. Uh, Věda má svůj smysl, říká Jan Pavel II. Pokud se chápe jako cesta k pravdě a pravda jako dobrá člověka. A ta pravda, uh, podle Šepena ale může počkat. Ona na tom má celý dlouhý život. Že pravda ústy souvisí se životem. To je i poselství, které e, nese filozofie na Patočky. Když byli nedávno v Centru pro teoretická studia v na Patočky e, dva mladí italští badatelé a překladatelé Patočkova díla a nazvali svůj příspěvek Péče e, o duše, e, překladatelský projekt, tak e, na závěr padla otázka, Uh, jak tedy pečovat o duši? Rozostilo se ticho, ale vzadu seděl uh, a vizier tak říkal, no, to je jednoduché, žít v pravdě. Hm. <laughs> Takže není nic jednoduššího, než jak pečovat o, hm. o duši, je být v pravdě a být v pravdě živě. Jedním z cílů patočkova textu, negativní platonismus a přídavných skis je podat jiný způsob metafyziky než je ten, který předkládá tradiční pozitivní platonismus. Tradiční metafyzika předpokládá předem dané ideje, které se ve světě otiskují, či si na ně vzpomínáme. A na těchto základech a na těchto ideích tázáním se jak získáváme pak kladné pozitivní obsahové vědění. Domnívám se však, že v takovém pohledu se věda stává prostým odhalováním jakýchsi lineárních nebo jakýchkoliv kombinací těchto předem daných bázových prvků takovéhoto předem daného systému. Tato tradice vlastně pozitivního platonismu vulgárně uchopeného vede až, mohli bychom říci, k heglovské ontologii totalizující celý svět, člověka i Boha v něm, v tom celém světě. Vše je pak v takovém světě odpověditelné vědou, filozofii nebo náboženství. To Patočka kritizuje a hledá, podobně jako negativní teologie, negativní vymezení vůči neobsahové idei. Proto jeho poválečný projekt Negativní platonismus také má přídomek negativní. Poznamenejme zde ale neopomenutelný jeden moment. Takovéhle vymezení se děje vždycky z pozice lidské existence. Ta lidská existence se děje jako pobyt ve světě. Neboli Patočka zastává pohled, nímž není nějaké, jakékoliv ani absolutní od světa a od člověka, odtržené metafyziky. Jeho metafyzika se dotýká každého z nás a není nijak na nás nezávislá. Jak tedy porozumět v takovémto pohledu vztahům vědy, filozofie a světa naznačuje už raný patočku v text z roku 1934, který se nazývá Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filozofie. Ondřej Sikora ho také zmiňoval zde akorát jiné souvislosti. Již zde věda zastává vždy pozici nitrosvětskou, která se nachází uvnitř celku světa. I když věda pak může dojít k odpovědi na každou jednotlivou otázku světa, těmi kombinacemi, nikdy nepojme celek světa. V této pozici podle Patočky, říká Patočka, není vidět nic než světskou projekci. Věda sice poznává vše, nikoli však celek. Věda tedy poznává všechna jisoucna, vztahy mezi nimi a matematika sama je pak vědou o těchto vztazích mezi soudcny světa. Proto věda na místo poznání světa může poznat jen jeho obsah. Můžeme se přesto ptát po celku světa? A Patočka zastává pozici, že ano, a však nikoli z pozice vědy, ale z pozice filozofie. Celé světa může tedy uchopovat až filozofie. Patočka říká doslova, filozofie totiž vidí svět, jaký skutečně je. Můžeme tedy říci, že filozofie vidí svět, který je lidský, a vidí také člověka, který je světský, který je ve světě svobodný, a tudíž není redukovatelný. Pro člo filozofii člověk není redukovatelný ani na přírodu jako biologický organismus, ale ani na transcendentno. Tedy není ani jen přírodní, ale ani jen transcendentní. Ještě jednu poznámku bych tomu chtěla říct. Zatímco věda stojí uvnitř světa, mimo světskou pozici vůči světu, pak může zaujímat podle patočky dobová, z mého pohledu, teologie. To je kritika e, tomismu 30. let. Podle patočky totiž na místo transcendence takováto teologie klade středmětněle transcendentno. Proto se domnívám, že lze říci, že filozofie stojí na pomezí nitro- a mimo-světské, Filozofie tak může obě tyto pozice nahlížet, může se na obě strany dívat, ale ani na jednu se nikdy nemůže zcela v tom patočkově myšlení totalizovat. Vůči oběma musí zůstat otevřená. Chtěla bych dále hovořit o tom, jak dochází k rozklížení matematiky a filozofie. A to na pojmech negace, ta zápor a prázdno. Filozofie oproti matematice totiž zdůraznuje, proč mezi nimi dochází k rozklížení. A dokonce k takovému, že v těchto pojmech si matematika a filozofie až nerozumí. Podle patočky vztah mezi soucím a bytím, o tom zde také už byla řeč, a Stav ontologické diference může být dokonce až jazmem, říká v krátkém textu Osud bytí v poměru k soucnu, což je text přidavný k negativnímu platonismu. To je jedna možnost, jak bude soudcno soucno poddáno bytí. A nebo soucno může být s domácněným bytím vej které se děje jako bytí k soudsmu. Pravda, která je jedním ze vztahů k té neobsahové idei, a to je to pozadí negativního platonismu, se pak stává mezi soudcího. Pravda jako mezi soudcího je pak jeden z ústředních motivů i francouzské poválečné filozofie. Svoboda která se vztahuje k soucímu, se vztahuje k němu nediferencovaně, děje se vlastně jako odvrácená nebo druhá strana transcendence, vždy je však proti přítomnosti nebo jakožto ta druhá strana transcendence přichází z budoucnosti, ale ta budoucnost není futurální, vyčíslitelná, předpověditelná ne adventárního charakteru. Dodejme, že tedy bezpředmětněná dimenze je pro předmětnost pouhé nic. V rámci předmětnosti tedy e, takovou svobodu a transcendenci nelze nijak uchopovat. Další z hlavních pojmů je otázka pro matematické myšlení, otázka abstrakce. Abstrakce jsou vlastně možnosti. Možnosti, které zde ještě nejsou dány. Ale ne ještě nejsou dány časově. Ony nejsou dány jako, jako předmětně. Transcendence je abstrakce je transcendencí přítomnosti, kde o překod odsoucího právě k tomu nepřítomnému bytí. Tedy k tomu, co je neautomatické, nezaběhlé, nedané, nesamozřejmé. Teprve pod vlivem druhého, druhého ve světě, se tyto možnosti, jakékoliv možnosti, ale i ty abstrakce, jakožto možnosti, které nejsou dany, teprve aktualizují. Zde je potřeba ještě dořit pár drobných věcí. Zatímco typický pojem pro fenomenologii horizontu, který se ukazuje jen v možnosti, čili v potenci. Věci se ukazují ve skutečnosti, v aktu. Aktuální věnost věcí je pro mě potenciální zacházení, které vychází z faktičnosti, ale mého těla. Čili pro patočku a patočkovou fenomenologii je velmi důležitá tělesnost moje, tělesnost ve světě, lidská tělesnost, protože jenom ta dokáže člověka udržet vlastně v tom světě. Tedy věcné je jen aktualizací aktivního a vychází my samostříst. Vlastně nejkraničnější otázka filozofie však stále zůstává a dotýkal se jí zde také Ondřej Sikor. Proč spíce, spíše jí soucí jest a nejsoucí není? V metafyzice tak tedy můžeme myslet oddělování soucího od nejsoucího. A však jak, jak to tedy budeme dělat pak s negacemi, když mluvíme o jsoucím a nejsoucím, už nějakým způsobem uvažujeme o negaci. Když neguji, musím to, co už neguji, nějak tu jako jsoucí mít před sebou. Musí to jsoucí už nějak být. Avšak něco ta podle patočky, a není jenom podle patočky, ale třeba i podle Bergsna, není něco, Něco ta není nějaké jiné soucí. Něco ta nenahrazuje soucí jinými soucí, které bychom nazývali nejsoucí. Abychom mohli negovat jinak než jako Hegel, a tedy provádět náhradu jsoucího nějakým nejsoucím, jakožto nějakým jiným jinou formou soucího, a negace, aby pak mohla více odpovídat zkušenosti, které máme s kterou máme s negativními psychologickými akty, jakými jsou třeba nenávist, nesnášenlivost, odpor. To jsou negativní akty, které nemají, nejsou negací nějakých pozitivních aktů. Tak se pak můžeme přikonit společně s spatečku k tomu, že zápor, negace, je tedy pak původnější kladu pozice totiž bez záporu není možná transcendence k věcem, které jsou ve světě a svět je podle patočky médium, tam, kde se ukazuje negace. Opět připomínám, ta negace pro patočku má nutně i tyto emocionální, psychologické momenty, které se v matematice nevyskytují. V matematice se negace vyskytuje na bázi primárně formální a logické. Ale, jak jsem říkala, chtěla bych zde podat pohled z filozofie, která se dívá na svět jako, jako celé, v němž je člověk a v němž člověk pobývá. Zatímco tedy Heidegrovská ta člověka přepadává, pohlcuje, a autentické bytí maximálně naplňuje nicotu. Jinak totiž dochází člověk k útěku před sebou samým do jakéhosi klidného, pevného, univerzalicí. O tom zde mluvil Václav Němec. Tak pro Patočku, podobně jako pro Bergsona, pokud bychom uh, se dívali na absolutní nicotu, tedy jakožto negaci celku světa, ta Absolutní nicota pro Patočku není ani jako pojem myslitelná, nebo takový pojem by k destrukci vší existence. A i kdybychom tedy dospěli k destrukci vší existence, jak bychom pak vůbec celý, celé světa mohli znovu navrátit? Ta je, tahle ta otázka zde také Tak pojem absolutní nicoty Patočka v podstatě uchopuje velmi podobně jako Bergson, ale přesto uh, jsou zde odchylky. S absolutní nicotou se můžeme setkat také u Sartra, který poukazuje ale jen k vědomí něco. V tom navazuje Sartre na Husserlovu nepředmětnou intencionalitu, jenže připomeňme, že Sartrvo to předreflexivní kogito a vědomí má pořád na pozadí v podstatě předmětné vědomí vědomí tom vědomí vědomí je stále předmětné. Nelze vystoupit z předmětnosti u Sárka A proto dochází k těm objektivacím subjektu a tak dále. Ze všech těchto důvodů je pro Patočku skutečnost pak možná jenom jako konfrontace s dítím na pozadí negace, ale z takové negace, která je umožněna transcendencí. Patočka uh, říká v jednom z tom svým, v tom svém zlomku, Myslit nebytí něčeho je možno toliko tím, že toto nejsoucí je nahrazeno jinými jsoucím, třeba neurčitě myšlení, Ale nicotu je možno myslit jen relativně, jako nebytí určité věci, faktů, vztahu, jejich nepřítomnosti uprostřed soucích věcí. Nikdy toto sartrovské vědomí neusímnosti Nelze extrapolovat vůči celku všeho isoucího. Taková úloha je nemožná a formulovaná, klesá sama v sobě. Konec citátu. Proto pro patočku, když jsme se ptali po celku světa, tak celek je možný jen jako myšl je, je myšlený jenom jako transenzus pojmu všeho jsoucího. Něco, co i pojem všeho jsoucího uh, zcela radikálně přesahuje Celek nemůže být smyslově nikdy dán. Danost celku, když mluvíme o tom, že nemůže být nikdy smyslově dán. Tak danost celku je vždy zahalena. Celé pak může zůstat otevřen, otevřen jinakosti a úkolem lidské existence. Je vidět právě přirozený svět lebend jako celé. Je to ten lebencva, který užívá i huserok. Ale Husserl používá Lebenswelt jako horizont horizontu, který rozděluje na sféry domova a cizoty, ale nemá ten celek světa jako má patočka. Dodejme, že pro Hegla absolutní nicota je maximum abstrakce. Je to zjednodušení, izolace, izolace zostrovnění, která neod, nepopírá obsahy předmětu, ale předmětného obsahu si nevšímá, ignoruje ho. Taková abstrakce je transpozicí zkušenosti od věcnosti k tématu. Ale takováto abstrakce, která by vedla, je pořád jenom abstrakce našeho myšlení, nevede, k absolutní nicotě, která by měla, být, nicot, by měla nicovat vlastně celek světa. Tedy negace pro patočku není něco, jinak by nutně obsahovala už pozitivní určení. Pro patočku nicota je neuspokojenost v daném jsoucnu. Požadavek nedaného, když dané soudno je nějak pořád neuspokojené v tom, jak je pořád se být trochu ještě jinak. Proto je negace umožněna transcendencí a teprve to lze dospět k celku. Celek předpokládá nejen usoucí věci, ale transcenzus věcí bez jejich popření. To je, celek věcí předpokládá také nepředmětné jsoucno. Tedy veškeré soucno je zahrnuto transcendovaný. A proto nicota není negace, ale stahování se k celku. Ve smyslu, nic už tu nechybí, už to stačí, bez negace by vše bylo jednotou a nikde by nebylo rozlišení, tedy ani mnohost. A tedy věci jsou zde v přítomnosti i se svou nepřítomností, protože jejich horizont, těch věcí, ta potencie, ta možnost, tento horizont není lhostejný k existenci a neexistenci ani jako pojem, ale ani jako představu. Katočka říká, negace je varování a poučování. Neobrací se k věci, nýbrž k osobě, k možnému či skutečnému partneru v dialogu. Je povahy pedagogické a sociální. S negací, která je oproti pozici, tedy původní, souvisí pak i prázdnota. Záporná fakta sice jde ze ale za je prožívat. Patočka se zde přiklání naprosto k Bergsnovi, pro kterého prázdnota je náhrada, substituce, která je spojena vždycky s postrádáním, tedy s negativním prožíváním, prožíváním jakési nepřítomnosti. Proto prázdnota není nějaký neutrální objekt, ale je to záporný akt. Nejde tedy o negaci a prázdnotu věcí, ale o záporný akt který je obrácený, vyučí osobě. sobě. Prázdnota se týká opět osob, které jsou se mnou v dialogu, které, kteří mě zprostředkovávají jako druzí a, světbe, které pobývám a i mě samou a moji existenci. Jak jsem slídila, zastavím se ještě u třek smyslu tvorných prostředků matematiky, utvaru rovnice a symbolů a budu zároveň poukazat k tomu, že matematika není jenom instrumentální, že tvára rovnice a symbol se netýká jenom nějakých, že to nejsou jenom instrumenty matematického myšlení. Budu se tedy zajímat tvarem, rovnicí a symbolem. Tvar je v souladu s tradiční aristotelskou metafyzikou, hlavní příčinou existence věcí, protože činí její látku něčím konkrétním, Tvar nás, však, upomíná nejen na předmětní smysl. Matematika tvaru, geometria, topologie, který nese původ hledání smyslu a příčiny existence věcí. Budeme-li je však uvažovat matematiku tvaru jako vědu o vztazích, jak i nám upomínal Patočka projektu negativního platonismu, jako vědu o vztazích, které jsou čistě formální tyto vztahy, jsou čistě obsahové či statické, budeme ztrácet transcendentní povahu matematiky. Tím budeme docházet i ke ztrácení existence, jakožto existence existujícího ve, smyslu, ve světě a ke ztrácení smyslu. Tvarná nás tedy nepřímo také upomíná na schopnost transcendence subjektu protože subjekt je ten, který bude existovat. Rovnice je vztah. Je vztah k němž vystupují známé a neznámé veličiny. Je to vztah ale také známého a neznámého. Jenom veličit objektiv. Je to vztah, který není nikde předem daný, není statický. Je to spíše vztah vztahování. Vztahování které se děje mezi známými a neznámými a který není nutně jen vztahování objektu. Proto rovnice je původně spíše domluva, domluvení se, rozprava, setkání, setkávání levinasovského stejného a jiného, živého, existujícího. Setkání nejen s konturou, tvarem, Pevně daný. fixní, neměnný, Ale také z tváří. Stváří, která mluví a mluví řeči. Řeči, která nese v transcendenci. Dochází tak v rovnici k odhalování a k setkávání se s cizostí a jinakostí. S takovou cizostí a jinakostí, která je nesena biblickými tématy ať už početí či obětování i základ. V takových momentů, kdy neznámé přichází z pouště, vstupuje do domu a je přijato, ať je to přítel či nepřítel, host, protože přináší svědectví, svědectví jinakosti. A tedy ztrácení smyslu jinakosti, které se děje v rovnici, a vlastně znamená novost. Neboť tato novost není ta ani v původním smyslu, ani toho známého, ani toho neznámého. Tato novost je ustrnutí původně originální živého dialogu, který se děje v řeči, v řeči, kterou mluví, mluví obě tváře stejného a jiného. A tato novost je také ustrnutím temporality této řeči. K tomu mám dvě do vysvětlení. Jednak se domnívám, že v matematice dochází k dialogu. Vystoupení země k druhému, ale také uchopení, přemlouvání a přetváření tváře druhého. Tento dialog se musí dít mimo, jakožto nedialogický, běžný světský prostor a čas. Jinak se ten obchod, který rovnice uh, Jakožto nejčastější aplikace algebry nezdáří. Když by se zavedl do toho. Když při řešení rovnice tuto nemoc dlouho času, tak se mezi tím obchod úplně jiná, než jak je původně rovnicí, která modeluje tu situaci popisuje. A veškerý čas, který je tedy potřeba k řešení rovnice totiž nesmí být součástí běžného času přirozeného světa. Jinak v tom světě by se podmínky stavěné na začátku úlohy společně s jejich nositeli, těmi soustny, proměnily. Jak je nám známo, ve světě se prostě podmínky proměňují, soustny jsou, jsou proměnlivá a nejsou to nějaké pevné statické věčné identity. Transcendence algebraické a obecně kalkulativní matematiky pak spočívá v uvedení dialogického vyjednávání mimo tento přirozený žitý čas tak, aby se tajemnost, také známá, mezi chvílí setkání a odhalení neproměnila, neutekla, nevyvanula. Proto se v matematice klade tak velký důraz na rychlé, elegantní řešení, aby se ten vnitřní čas Matematiků. rovnici totiž řeší člověk, nebo nějaký jeho anonymní nástroj, ale v původním smyslu člověk a čas přirozeného světa příliš nerozeší. A druhá poznámka směřuje k té novosti. Nová matematika, kterou přinesla algebra do, do Evropy, jak jsme slyšeli v předchozím příspěvku o kubických rovnicích, a kvadratických rovnicích a funkcí nepřináší novost nesenou transcendencí, Nejde o pojímání jinakosti, ale o nové způsoby interpretace a volby prostředků. Úspěch novověké matematizace nespočívá v estetických kategoriích elegance, ani zdrženosti, ale praktičnosti, aplikovatelnosti matematiky a rychlosti získaného výsledku. To se projevuje přijetím mechanického počítání pomocí efektivních vzorečků a spoléháním se na strojové mechanizmy, které podpírají geometrii. Geometrie nic nového neobjevuje, stává se pouhým projevem kalkulací a znázorněním algebrou již linearizovaného světa. Takového světa, který, když je lineární, lze absolutně deterministicky a kauzálně určit. Čili jakmile známe počátek, spoléhaje se na novověku indukci, vystavenou Francisem Baconem, pro něhož věda se stává mocí. A lineární kauzalitu, to je ten druhý počátek, na který se spoléháme, dostáváme automaticky triviální extrapolace a můžeme vyčíslit celý svět. Pokud pro svět najdeme takový vhodný odpovídající lineární model, můžeme o něm vědět vše. Linearizace, totiž se neděje jen v úsečkách, ale i v algebraicko-symbolickém počítání délek, velikostí, je mohutností. Tak praví i Descartes v imperativ geometrie. Geometrie, která je připojena k rozpravě o metodě. Všechny úlohy geometrie lze provést a snadno převést na takové členy, těmž se strojení stačí na pouze délky u některých úseček linejů. Vzniklý, Zdávně byl sjednocený, ale ve skutečnosti nový algebraický kalkul, proto pracuje nejen s čísly a poměry, ale také s úsečkami, neboť neurčené konstanty neoznačují čísla, ale délky, délky blíže neurčených úseček. Konstruování se stává primárně kalkulací, ať už je to součet, rozdíl násobení či dělení úseček, nikoli hledání a spatřování společných bodů, stran a tak dále. A mezi matematickými soucny zanikne podstatný rozdíl. Je-li nějaký, projeví se až interpretaci. Toliko krovnici. A ještě jsem slíbila otázku symboličná a symbol. Symbol není znak. Když už počítáme, tak nerozlišujeme, jestli počítáme se symboly nebo se znaky. Přesto podívejme se na ně blíže. Jak přiblížil gotlok Fregevrané z und un bedultum, smysl a význam, je potřeba rozlišit mezi, zjednodušenou řečení, objektivním významem a smyslem, který je vždy vztažen k naší existenci. Zatímco fregovský smysl poukazuje k fedečnosti, huserovský předmětný smysl, predikaci a tím informální logice. Tomu se věnuje patučka také ve třetím kacířském eseji Mají dělný smysl. Znak, značka je šifra. Ta nemusí mít jasný význam ani smysl. Slyšeli jsme zde, jak bombely počítá se zápornými a komplexními čísly, aniž by měly smysl nebo význam. Jenom jako se značkami. Oproti tomu symbolu je, mohli bychom říct jirikérovsky, význam významu. Stojíme tedy stále před stejnou otázkou když počítáme, pracujeme se symboly nebo se znaky. Jde nám o dokládání existence, ať už naší nebo existence v matematických souce, anebo a o uskutečňování přítomnosti, tedy aktualizaci času našeho pobytu ve světě, anebo nám jde o anamnéze zvětšnosti. Pokud je symbol redukován na svoji syntaktickou podobu, to je znak, a sproštěn výkladů, pak ztrácí horizont kontextu a tím i tedy svůj význam. Takže vnímání stejných znaků, které reprezentují místem a dobou kontextuálně určené symboly, je před a podané dějné události, ke které se vztahují jiné. Avšak zápisy v matematice, tak jak je čteme, Onejprv pro čísla, posléze pro poměry, geometrické útvary, funkce, operace a tak dále jsou zdánlivě stejné. Přesto se tyto znaky, syntaktická stránka symbolu, čtou kontextuálně. A to nejen vzhledem k uzavřenosti textové, ale také vzhledem k dobové interpretaci, kdy je součástí vzdělancově výbavy oboru i znalost, co se tím míní od jde. Zde bych chtěla upomenout přednášku, ale že prázdného vzdělanosti. Zapomíná se však na to, že i tyto symboly, mají-li zůstat symboly, stále vyžadují tázání. To je otevírání času pro dialogickou temporalitu a adventární budoucnost, jakožto absolutně překvapivou jinakost. Jinakost, která před nástoupí. Aha, takhle to je. Symboly tedy vyžadovaly tázání vždy při jejich pochopení učení, přijetí a budou je vždy vyžadovat i pro jejich interpretaci, zapamatování, předávání, protože jinak postrádají přímou evidenci a zůstávají z nich jen šifry, začínající u cifer. Evidování symbolů je totiž založeno v konfrontaci. Konfrontaci, která je zakončena substituováním jinakosti ve stejnosti. Ať už je druhý jiný, nebo já sám jakožto druhý. Pokud tedy budeme hledět na matema matematicky stále ostřejším a, a přesnějším a, a říznějším zrakem, bezohledněji, to znamená bez ohledu na kontexty, pozadí, svět a život, v matematice bude docházet ke ztrátě smyslů tělesných a jejich kompenzování smysly jinými. Tyto kompenzace lze získávat sice hedlovskou abstrakcí v abstraktním myšlení. Tím však ale dochází ke zbavenosti smyslu, do ztrácení metaforična, ztrácení symbolična a také ztrácení existence. Tedy při takovém ztrácení dochází k rozvazování se sepě pěti člověka světa a života. A tedy i k rozvazování a ztrátě druhého a ztrácení smyslu pro druhého. Ztrácení původních tělesných smyslů se tak neočekávaně stává ztrácení svobody a tedy i ztrátou transcendence. Matematika se tak může dostat do babylonského zajetí, nebo dní dojde ke zmatení jazyků, které znovu, znovu snad překlenek až hledání porozumění si porozumění si, které se děje v duchu svatém, jako je na svátek letnic, například. Pokud však zůstane matematika otevřená transcendenci a ponechá člověku jeho svobodu a pochopení vlastní existence v dějiné situaci, pak je možná existence jako existence živého, a to nejeno živého jeho samého matematika, ale také druhých i těch matematiků a jeho díla a jejich díla díla, které je živé. Živost tak zachovává nedokončené stahování se k aktuálnímu, skutečnému světu, které je nedokončené, nedefinitivní, nedourčené, ale zůstává toto vztahování se, jako se ke skutečnému světu, jakožto celku. A ještě, jestli dovolíte, malou kódu na závěr. Může mít tedy matematika smysl, Mají dějiny matematiky smysl? No, pokud podle mého smysl matematice dává matematik, pak matematika upomíná na konečný smysl člověka, neboť referuje ke smyslu jeho konání, jeho práce, jeho života. Našeho konání, naší práce, našeho života. Teprve on sám, přítomný v přítomném světě, může v dané chvíli nechat vzniknout vědět. Neboť teprve pak je možno se ptát po celku světa jako rozvrženého přítomného. Smyslem dějin matematiky je tam být světkem, svědčit životem, přímluvami, svědčit svědectvím, které se děje svědom. Tedy smyslem dějin matematiky je přimluvat se nikoli za matematiku, ale matematiky, ale matematiky jejich dílo a jejich životy. Děkuji vám za pozornost. přednáško a toto díramy zkusit. Pan No. Já úplně vnitřně, já sám štěstím, že se v této přednášce vlastně pro všechny vás, kteří nám prokazujete dlouhou přízeň, plným, plném světle ukázala moje původní idea založení letní filozofické školy v tom smyslu, že by to měla být na rozdíl od běžného vyučování na vysokých školách, jakási dílna, kdyby se ukázala nutnost kooperace, spolupráce, filozofie, teologie, matematiky, přírodních věd, to bylo zde tak velmi krásně a názorně ukázáno. Prostě poprvé za těch 28 let bych řekl, to někdo vyjádřil tak synteticky a tak názorně, čili tisíce lidí. A jedna, potom už do diskuse konkrétnější příspěvek nebo otázka, jestliže bychom, co se tu mnohokrát opakovalo, si vzpomněli na tu připomínku Vajte dobu, že veškeré dosavadní filozofování jsou jen poznámky k Platonových. Co by to znamenalo pro patočku v negativní platonismu? bylo by to více než poznámka, nebo jenom jedna z řady všech těch historických poznámek až dodnes, které, takže, nebo přečnívá tu řadu. No, domnívám se, že v nějakém smyslu by to byla stále poznámka k Platónovi, ale pro potočku je důležitý také inspirátor Aristoteles, a pokud tedy budeme hledat aristotelismu za celou aristotelskou tradici jenom jako dopoznámkování Platona, tak zůstaneme v tomto rámci, ale uh, pokud srovnává patočka, uh, tak jak je v jednom z těch textů k negativnímu platonismu má, srovnání Platonova a uh, Aristotelova uh, přístupu k protikladnosti třeba, Zatímco pro Platona je protiklad jenom jinakost, tak pro Aristotela protiklad není jenom právě logická záležitost dvou poláry. Tak tohle je významný zdroj Patočková myšlení Aristotelovo pojetí protikladnosti jako nikoli jenom deficience kladné. Jestli toto je uspokojující, Odpověď, která není jenom poznámkou k Pak bych si dovolila říci, že Patočka v směru není zcela Platonek. Já bych to můžu. Jde koordinátor. Můžu-li to ještě doplnit? Možná, že pro lepší pochopení toho, co se teď v té přednášce odehrálo je hlavně mladší účastníky dobré připomenout, že mají možnost tento proces platonismu a jeho pro proměn nejlépe sledovat studiem dvou pozdních platonových dialogů Parmenides a Sophistes. Především doporučuji dialog Sophistes, kde to veliké předsokratické poselství o bytí je doplněno o dvě velmi důležité dimenze. Totiž právě, že jinakost a pohyb musí mít místo proti tomu parmenidovskému, jakákoliv jinakost je klam, a jakýkoliv pohyb klam, tam zakládá Platon v tomto dialogu Sophistes, takzvaných pět velkých rodů. A jak jste říkala, prostě ten vztah Aristotelovi, běžně se říká, že jako by Aristoteles ho postavil na nohy, nebo doplnil o něco zcela zásadního, ale co tady je třeba vědět, že ten Platon těmi pěti velkými rody mu připravil cestu k tomu, aby právě i jinakost a pohyb byly, mohly být brány vážně. Čili tam je skutečně jedinečná kontinuita učitele a žáka, na, prostě zcela zásadní pro další vývoj filozofie v těchto vel, velkých pěti rodech. A ještě mám jednu poznámku, která by se mohla potom rozvinout v další diskusi. Málo se ví o tom, že Heidegger e, napsal taký zvláštní, podle mě velmi důležitý spis o Aristotelově spisu Fizike fys a Kroazis. Mm -hmm. O Aristotelově fyzice. A tam říká toto, že tato kniha, je skrytým základem celé západní civilizace stále nedosti objebeným. Proč? A tím zatím skončím, a jsem ředal, jak se bude vyvíjet další diskuze. Jak pro filozofii, tak pro matematiky. Má totiž ohromný význam věta Aristotelova, která je v tomto spise Physis, esti he hodos eisten To je pro mě největší výzva záhady veškerého filozofování a současně poput nebo výzva jak dál. Co to znamená ta věta? Fisis, příroda, přirozenost, natura. Pro, Aristo, pro Heidegra i z těchto důvodů, které jsem teď tady vyslovil, je to stále nepřeložitelné. Hned vyložím proč. Ale co, to, co ta věta říká česky? Fysis je cesta do physis. Natura je cesta i naturam. Čili ohromná záhada. Mluvil jsem o tom mnohokrát i, i s hejdánkem, který říká, ne, nevím si, prostě... S tímto, s tímto přístupem radí A úplně jako teď poslední, toto slovo, physis, v řečtině, které dnes je naprosto běžné, až nadbytečně používané, všechno je přirozené. My říkáme, no to víš, zítra přirozeně přijdu. Co to znamená? To slovo se objevilo jenom jedenkrát v celém Homerově díle, jenom jednou, jedenkrát. Nikdo neví, jak se by, jak se by odkud se vzalo, ale prostě v Homerovském korpusu se, je, se vyskytlo. A ta právě, ta historie je zajímavá, že nejenom my, dnes jsme plní přírody, přírozenosti, natura, natur, nature a tak dál. Ale už u Aristotela skoro na každé stránce jeho díla je physis jako pomůcka k vysvětlení. A jaká je to pomůcka, jestliže sama physis je cesta do physis? Tak tím končím je můj první stůl. Ale ještě jednou. Já vás, kdybych mohl vstát, tak vás peč. Nikdo tak nevyjádřil smysl toho, proč tu jsme. Děkuju. Jsou nějaké dotazy? Ale dotaz... Tak přednáška byla velmi hutná, těch motivů tam bylo nespočet, takže je těžko se k tomu nějak celou vztahnout. Proto bych se vztahla zprostředně tak otázce z té první části u toho transcendence k věcem. A jestli to dobře je pochopil, tak je to vlastně jiné pohledy transcendence než nám obvykle. To znamená, není to to zpředmětňování nějakého soucna mimo celé soudcího, ale je to, jak bylo řečeno, aplikací Patečku v termín. A transcendence k věcem, to tam tak padlo, si že vlastně to mělo být nepřekračování celku soudcího k jinému. Ne, Změt, nevět, já jsem nevět, říkala, způsob. že bez zápoku není možná ani transcendence věcem, které jsou ve světě, a, a, abychom se mohli vůbec dostat k věcem. Tak musíme mít transcendenci, to, to, to je ten tak, to musím právě směřovat, vlastně, můždy otázka. Ten vztah negace a transcendence, Čili pokud jsem to dobře zatitil, tak tam bylo řešeno, že negace je umožněna transcendencí. Ale zároveň si že se trošku říká, že ta transcendence k věcem, k celku, se musí umožnitou negaci. Tak to byla moje první otázka. To není podle vztahu transcendence negace. a Potom druhá otázka. Ta negace, té interpretace, která byla tady zmiňovaná, protože je byla hodně třeba spojena s jakýmsi rozpoložením existence jeho jako člověka, pobytu. Má otázka je, jestli bys tam viděla sama, nebo u to potočky, jestli to je přímo zmíněno, a tato problematika negace navázána na otázku zákonu sporu, jakož takového toho, jak později Heidegger říká, důležitého bodu evropské metafyziky toho základu všech základů. Mm -hmm. jo. Já nechci začnu od té logiky, od toho zákonu sporu. Existují uh, patočkou vydané poznámky o rozporu z roku 47, Je to jeden z mála textů, k, které on k tomuhle vůbec, nebo k logice vůbec publikoval. Uh, ostatní jsou poznámky k logice, jsou roztroušené napříč jeho dílem a vlastně nikdy ne Systematicky nevybudoval logickou teorii, ale on v poznámkách o rozporu říká, že ten tradiční aristotelský model, neříkám Aristotelu, yeah. ale aristotelský, kdy je možné, není možné myslet soucí a zároveň nejsoucí, tak v, právě ve sporu a, a vymicování sporu z myšlení, a, že Není to úplně nej yeah. jako poslední, poslední, co lze ne doříct ani myslet, ale v čem být. Jo? A v tom bytí, protože bytí je nekategoriální, tak v tom by spor mohl být. Jo? Mm -hmm. Takže o, on dokáže překračovat právě tuhle tu aristotelskou tradici a chce jít jakoby, ještě za ní, nebo za to pozadí i to parmenidovské. Proto tam se mu vynořuje ta negace, jakoby po, Uh, primárnější před pozicí a uh, zase, ale před tou negací, protože ta negace je umožněna teprve transcendenci, tak uh, je tedy pro ně primárně transcendence. A aby mohl dostat celek, tak musí mít negaci. On celku se vztahovat pozitivně, to je odpověď Patočkovi, uh, Filozofie negativního platonismu oproti té heglovské, která totalizuje celé pozitivně. Jo, ten k celku se dá přistoupit heglovsky, pozitivně, pak to má i ty uh, zde mnohými z vás, uh, do toho já vůbec nevidím, jak, jak se ta politická filozofie jako přesně jako ontologicky zaštiťuje, ale vy uh, o tom víte mnohem více než já, ale zase na druhou stranu mohu mluvit z, pohledu, z tohohle pohledu. Že víte, kam to pak směřuje ta heřivská ontologie. Takže jsem dobře zařítil ten konec, tak tam bylo a tu první otázku, že ten vztah v alienigace transcendence je obou směrů. Původnější transcendence pro patočku. A transcendence je jako otevřenost vůči, vůči celku. Jo, k tomu, že pořád něco nového když to budeme říkat hodně lidově, to něco nového může přicházet. Dobře, děkuji. Teď byl Luboš a tak Evžen. Ta předáška byla opravdu nabýtá, hmm. nástře, a napětně ne jsem se ale jedna mi tam ale tady se A když jsem mluvil o té To bylo v pasáži o rovnicích. Tak si tam nějak říkala, že poza možnost předpovědět čehokoliv na, ve světě, co, co se zdová i předpovědět. A tam jsem pochytil, co to bylo té možnosti předpovědět cokoliv a hlavně, co tam mělo být lineárního. Tam jsem měl o lineáritě něčeho, takže jsem mm -hmm. nepostřihl tu podmínku toho, že by mohl mohlo předpovědět cokoliv a proč, proč by něco mělo být lineární. No to to, to měl myslí s, tím, s tou teorií všeho, po, po, po, to po ní druhá výzita, jak, jak se změnila jak se to No, ona ta uh, to je v podstatě výška v novověké matematizaci, kterou vezmeme upravenou bulgárně v těch linárních, lineárních, čistě lineárních modelech, protože ty, s těmi se nám dobře pracuje, A ty, ty jsou Uh, systému i v den, čili prostě uh, zadáme vstupní uh, podmínky, máme lineární model a ten nám lineární kombinací uh, těch vstupních podmínek uh, lineárními linearizovanými funkcemi uh, vyplnou vždy jasný předem determinovaný uh, výstup. O tohle no, já totiž právě jsem se tohle obával. Uh, když řekneš linearizovaný, to už je to všechno něco jiného než Lineární Linálizování to, jak říkal předtím profesor Kurka, o tom, že ty tečnice jsou vlastně Takže pokud vezmeme tu analýzu matematickou, jako, tak když to řeknu zvědoušeně, jako e, způsob naházení něčeho složitýho, křivého, něčím linárním, tak tam přece se robučně nějaké chyby. Tím pádem i ta předpověď má nějakou chybu. Ano, pane. Takže tím pádem už to nemůže být tak, taková Jednoznačná inter Něká, tam Já jsem nemluvila o jednoznačnosti, a o, ale mluvila jsem o té extrapolaci, že pokud se budeme spoléhat na ty vzorečky a na, to, na ty strojové mechanizmy, a ty strojové mechanismy pracují s buďto modely nebo modely, které jsou po částech lineární, mm -hmm. ale není tam dostatečně ošetřena otázka uh, Chybovosti, mm -hmm. Vlastně zahrnování chyb do dalších uh, iterací, čili není mm -hmm. tam dostatečně uh, vyřešena otázka uh, toho sebeučení, jak tady bylo mm -hmm. o těch neuronových sítí mm -hmm. také zmínka, tak uh, pak uh, prostě vycházejí hausumera a mm -hmm. uh, uh, jako rychle se to počítá, padne mm -hmm. to do černé, do, do černé krabičky a vyběhne to z ní dobře ven, mm -hmm. ale může to být úplně mimo. A, takže to byla spíš kritika, to toho, toho, toho optimismu. Toho optimismu, to je velmi efektivní, rychle získané strojově, mechanicky, jako upočítané to. matematiky. Jo, to je pro, ta, ta moje pozice dneska byla ta, matematiku ano, ale, ale jako nedělejme z matematiky karikaturu prostě rychlého, snadného získávání No, takže by, by, by, by vlastně skeptický postoj k tomu unálnímu ano. hledání teorie všechno. Děkuji. Jenom tak, um, jsou vědřející záležitosti, tak takhle, já bychom, za šátku už volili z té vymezení, se potí nějaké takové platonské ambici nebo hegrovské, nějaké racionální uchopení celku světa, tak ten, ta patočka ambice je taky velice silné pojetí filozofie, když pouze na filozofie, ne ona, řekněme, exaktní nebo racionální, který jaké nějaké adjektivum použít pro vědu, se může stáhnout a nějakým způsobem uchopit ten asi celek, nebo smysl zvěta, myslím, že je to je dost podobné jako v krizi evropských vět, tak to je, to je že je to velce silné centrální filozofie a fakt to, že filozofie tak centrální vody, v tom si může plát ruku s headlem. Ale teďka tady právě narád, jako byl přechozí dotaz, mě tím, že je souvislost s takovým tím latasovským motivy. Co je ten čas matematiky? Čas matematiků tom, s tím má jistý problém, co vlastně má znamenat. Není právě ta matematika nečasová, mimočasová, protičasová? Není to třeba takový ten plasovský svět, kde každá propozice je buď to pravdivá nebo nepravdivá a když máme ten vzoreček a data, tak a to nesouvisí nějak s časem, tam čas není Kde je čas v matematice? Co má znamená? E, Děkuji za oba dotazy. Ta první poznámka se týkala e, patočková postoje vůči tradiční metafyzice, ale e, ono to opravdu souvisí s tím, jestli ta metafyzika má stát před e, vědou jakožto nějaký e, počátek, Jakési si vykopnutí toho počátečního míče a věda si pak má dělat své jak dál a vůbec se neptá proč. A je to narýsování těch základních nezodpověditelných axiomatizací, které, nebo toho, co stojí před těmi axiomatizacemi a co tu vědu zakládá. Takže to je jedna, jeden z možných postojů, jak se dívat na metafyziku, jako, jako tu, která předchází vědu a z níž veškerá věda vychází a pramení, a tak dále. A nebo, a to spíše Patočka se snaží uh, ve vše, v celém svém díle uh, ukazovat, že filozofie má, pop, má ty otázky nezodpověditelné na nějakém ohledu a má ty otázky uh, směřovat k existenci člověka, která bude od, vždycky těmi otázkami uh, nezodpovědět. Uh, přesena a nemůže podat tu odpověď jednoznačně, bezesporně, logicky přesně. K druhé, jestli stačí takhle? K té druhé otázce toho laplasovského světa. No, mě nešlo o lapasovský svět, jo? Ve chvíli, kdy ta matematika bude mít svůj matematický platonismus bezčasí, tak jak si ho načertl. Jo? Tak ona opravdu nemá čas. A, ale, ale reálně ta, jako, to, jakým... Způ... Můj pohled na matematiku je úplně jiný. Můj pohled na matematiku není pohled, kdy já sedím na obláčku matematického platonismu s věčnými ideemi. A kde se ten, či, ten ale, se tam bere. Ale já, já mám matematiku jako, jako součást lidského myšlení, jako doklad toho, že člověk je na světě, a zaznamenává i tou matematikou to, jak na tom světě je. Jak se k tomu světu z a svět k němu, jak on se stavuje sám k sobě. To už co, ale není matematika, protože užívání matematiky, práce s matematikou... Ale co je matematika? Já vím. Jo? Ta velká otázka, to je co je ta matematika? Co je to nečasové? To jsou ty vzorečky, co tady vidíme, ne, i ty vzorečky jsou naše domově, jak budeme o, těch, o tom našem myšlení, o tom našem pobývání ve světě uvažovat. Ale jak, pokud bys měl matematiku na čistém obláčku, jak pak tedy se stoupíš vůbec do tohohle světa? Jo? Ta, ten, ten bias je tam jako strašně velký, takže já se omlouvám, že zastávám velmi neortodoxní pozici toho, že pro mě matematika je daná i dějně, v dějinách matematiky. Tady jsme i slyšeli dneska od Petra Kurky k báječně vyložené to, že pro alchvarizmy jeho kvadratická rovnice znamená šest způsobů, jakým se zachytí, protože tam pracují, se pracuje s skladnými veličinami co dneska běžně ve škole na druhém stupni se děti učí e, kvadratickou rovnici pomocí jednoho vzorečku. Ale přitom to není v rozporu. Ono to není totiž v rozporu s tím, že dnes máme, i jak Petr Kurka celým svým dnešním povídáním ukazoval jiný smysl těch matematických velčin, než měli ti arabové ve svém době, v tom devátém, desátém století třeba. A tím je doloženo, že i to matematické myšlení nějakým způsobem zobrazuje naše pobývání v tom světě, jak o tom světě uvažujeme, jak uvažujeme o nás samých ve světě. Tohle je můj, moje původní pozice k tomu. A proto já se snažím dívat na matematiku očima patočkova negativního platonismu. Jestli to není náhodou, také je jeden z možných jiných pohledů, která se k ní vztahovala. Proto byla tahle moje pozice eh, takhle předestřená a začala eh, tou kritikou tradiční metafyziky, abych, protože matematický platonismus eh, je, eh, je eh, v podobném způsobu myšlení, jako je tradiční metafyzika. Jo, stačí takhle odpovědě. Já bych se odpověděl, co je matematika, historie matematiky a jak se má k sobě, se dostáváme čas tím, že se začne bavit víc Já to nevím. To, tam tady, to neví, to neví, ale děkuji za odpověď, to jako samozřejmě no, stačí. Vás. Tak poslední otaz, kteřina to dotkala. Tady mnoho o rozklížení matematiky a filozofie. Já předpokládám, že myslíš někdy koncem 19. století 100. Lety. A jestli můžeš stručně jako říct, proč a jak k tomu teda došlo? Ne, já jsem myslel to rozklížení, které se děje dnes v běžném, <těk> běžném mluvě, když spolu mluví uh, matematik a existenciální filozof, tak <těk> každý z nich myslí negaci trochu něco jiného. Jo, zatímco Ale... matematik běžně používá negace při důkazu sporem Ale... a neguje úplně veselé a v podstatě uh, neguje souci jako náhradu jiným soucím. Protože jeho negace má nějakým způsobem tu chvíli tam nějak, nějakou existenci. Není postavená mimo existenci do nějaké nicoty. Sice pak na konci důkazu se tahle existence zcela zhroutí. To je další takový, takový moment, který během toho důkazu tak prostě proběhne, že tam vzniknou jsoucna, která se pak na konci důkazu prostě ztratí a, a, a nikdo o nich nej. Teda kromě uh, těch studentů, kteří je musí zase reprodukovat u té zkoušky před tím, <laughs> před tím učující, učující a všichni matematikové, nich ví, že tam tady jsou, jsou takhle, jsou i nejsou a ta existence mě prostě nějakým způsob vadí. Tak to je jako jasný, že ten myšlení matematiky, jako i ten princip třeba ten dvojí negace, který tam platí nutně, tak ve světě nebo i v filozofii neplatí, ale tak to přece, to není jako, když si mluvila o ontologické diferenci a o rozdílu mezi bytím a jsoucnem, tak to ale mě to nepřipadá, jako v tom je jako tak základní, to je rozdíl jako bytostný jako v té matematice a v tom světě, ne? Tak to mně nepřipadá tak strašně jako důležitá věc, která vlastně rozklížuje nějak nově matematiku a filozofii to patří k jejich přirozenosti přece že je uchopují úplně jinak, že, jak to, si... že, to, že, že, že jako, je to jiný způsob pochopení, takže to no, není věc, která nastala později, ale je to vlastně věc, která spočívá bytostně jako v těch disciplinách. Pokud ty discipliny máme odděleny. Já k tomu, no. k tomu vztahu malou poznámku. Velmi krásně ukazujete ten problém. A to je zajímavé, že on už byl prý. V, v, ceduly, která vysela na Platonskou akademii, u deis a geometres i to, Kdo nerozumí matematice, nech nevstupuje. Jenomže teď tady vzniká velký problém. Má se napřed naučit matematiku, abych pak pochopil filozofii, nebo naopak. Čili já bych řekl, že už v této výzvě byla ta, tato problematika, tato dvojitvář. Co je základnější. Mě se základnější. tak, že kdo jako nemá to matematický myšlení a nevstupuje do toho světa filozofie. No. Ale to... Maruška mluví o rozkližování. Tak jako to je něco, no já jenom chci ukázat, že, že i v té výzvě je určitý velký problém. Jo. Protože jako kdo by chtěl dělat dobře filozofii, měl by napřed zvládnout matematiku. Což se mě nezdá teda, že? A, a myslím, že ani vy byste to ne, nevzali jako ak akciom. Čili tam, musí tam být něco základnějšího a to je zase ten vztah k bytí. Ně nějaké, nějaké, první, nějaké první nahlednutí vůči skutečnosti. Já myslím, že i ve filozofii je potřeba umět logicky uvažovat. Aby člověk mohl filozofovat, že by měl umět logicky uvažovat. No tak to je základ asi vůbec všeho hodnotného mluvení a myšlení. No. Nebo dialogu. Že v tom není jako rozpor vlastně. No nemůže být. Ovšem začít jedním nebo druhým asi nějak nějaké syntéze, nějakým prostě od jednoho k druhému a tak, takovými vzájemnými dotýky, No, mě tam zaujalo ten problém času v matematice. Na, tam se co si ukazuje, že tam hraje roli čas ve vývoji nějakého počítání. To s tím běžně nepočítáme. No to ukázal hezky Petr Górka. No, no, je no, vlastně. um, jestli k tomu mohu něco? Hmm? Tak uh, jednak k tomu času v matematice to mě uh, inspiroval jednou na letní filozofické škole, na Sázově je ještě, Ivan Havel. Ivan, Ivan Havel, když jo. ukazoval, jak uh, probíhá důkaz Gädlovy věty Jo když se zapomíná. Otázkou času totiž velmi významnou je nejenom vznikání, ale i také zanikání a zapomínání. A když se postupně během důkazu zapomíná, tak v důkazu spore žádné spory nenastanou. Prostě dopořádá plinární ubíhání dál a na konci dostaneme vše, co potřebujeme. A k žádnému sporu nedochází. Takže to je jedna, to byla první inspirace, proč vůbec má smysl se zabývat a jestli má smysl se zabývat nějakým vnitřním časem matematiky. Takže to jsem si vypůjčila od něho a doufám, že se mi to někde ještě podaří se do toho trochu víc jako vnitřně naladit tak, aby, abych se tím zabývala víc. Ta druhá časnost matematiky je časnost dějiná vlastně a to, ta inspirace je vám asi zřejmá, že mám od, od Petra Hopinky, že nějakým způsobem dějiny lidské s dějinami té matematiky poměrně úzce souvisejí a i ta matematika má své dějiny, opravdu dějiny, nejenom historie a záznamy různých etap myšlení. No a třetí moment k, té, k tomu vztahu té matematiky a filozofie, tady si dovolím také připomenout Petra Opěnku, který vždycky říkal, no. všichni velcí mate, filozofové byli matematici, no. tím vždycky začínal přednášku pro studenty filozofie, aby neutekli a zůstali a vydrželi s ním opravdu celý semestr a opravdu no. vydrželi, protože jeho přednášky byly bez evzoračku. No. Petra Opěnky, uzavírám diskusi, děkuje za di. Dě.